Rugăciune pentru taina și porunca răbdării. Doamne Iisuse Hristoase, mult de. Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, Fiindcă pentru noi cuvântul Tău l-ai rostit. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, Ca lor este împărăția cerurilor. De aceea toți cei ce Te-au urmat Și o cruce de apostoli, mucenici, și drepți, călugări au purtat, taina și porunca răbdării le-ai dat. Iar aleșii cuvântul tău, cel ce va răbda, până la sfârșit se va mântui, l-au lucrat, în sufletul lor roditor. Când sămânța cuvântului tău a căzut, crescând rod însutit a făcut. De aceea cu un loc și un nume veșnic și nemuritor Ei răsplătit Pe noi ne-ai ajutat și ne-ai sfătuit Cel ce te lovește peste obraz Întoarce-i și pe celălalt Pentru noi, porunca ta Binecuvântați pe cei ce vă blestemă Rugați-vă pentru cei ce vă fac necazuri Ai rostit Pentru că pe cel ce ția ia haina nu îl ca să-ți ia și cămașa, ai stabilit. Atunci soarele tău, cel dumnezeiesc, care lăsare și peste cei buni și peste cei răi, să stea veșnic în noi, ca să-ți fim asemenea, încât să facem poruncile, oricui îți cere, dăi, și de la cel ce ia lucrurile tale, nu cere înapoi. Și precum vreți să o facă voi oamenii, faceți-le voi asemenea. Ca să ne arătăm măsura răbdării. Și ne-a învățat că cine va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va scăpa și între Sfinți va intra.